Аж почувся притишений сміх Край саміського боку, Наче хтось біля нього йшов, Хоч не чуть було кроку, І почулися тихі словами Всичання гадюки. Цвіт безтямності плодить Усе колючки лиш і муки, А як вийде самому той плід Донести неспромога, То найкраще увесь свій тягар Положити на Бога. Хтось говорить, Чи в моїм внутрі «Власне горе шалене, чи отут, може, демон який насміхається з мене?» «Аж тепер усумнився в своє реформаторське діло, сорок літ ти був певний і вів, хоч на сліпу та сміло». «Хтось говорить, чом чоло моє покривається потом?» «Страшно, ні, та по серці сейде, мов розпаленим дротом». У гордині безмежній свій люд ти зіпхнув з його шляху, Щоб зробить, яким сам його хотів, чи не пізно для страху. Хто ти дивний, не бачу тебе, та від себе не струшу, Тільки чую, як звір твій мені все вгризається в душу. Чи так важно, хто є, хто зумів наказати колись морю, Тому важно не хто, але що і чи правду говорю. Ні, не правда, що з гордощів я розпочав своє діло, тільки бачачи люд у ярмі, моє серце боліло. Бо ти чув себе братом рабів, і це стидом палило, і захтів їх зробити таким, щоб тобі було мило. Так, з низинтих, мрячних і лічних, я хотів їх підвести, там, де сам став, до світлих висот і свободи, і чести. Та творця, що послав їх там вниз, ти не радився ту пору. Аж тепер, як упав, ти його кличеш в своєму горю. Ні, насе ж мене пхнуло його всемогуче веління, в темну душу хорибський огонь надихнув просвітління. «Гей, а може хоривський огонь не горів на хориві? Лише у серці, завзятім твоїм ушаленім пориві, може голос, що вивів тебе на похід той нещасний, був не з жадних горючих купин, а твій внутрішній, власний? Адже пристрасть засліплює зір, а бажання се ж чаре, плодить оку і світ, і богів, як пустинні і маре». Те бажання, що наче шакал У душі твоїй вило а Лиш воно тебе їх ватажком І пророком зробило Ах, від слів тих Я чую себе Сто раз більшої самотині Хто ти, вороже? Я Азазель Темний демон пустині Було темно Лиш зорі яркі Ми готіли в простору Простував при їх близьку Мойсей усе гору та вгору, Без стежок серед піть ми вели його дивні звуки, то квиління гієни в яру, то знавшелест гадюки. Він ішов не ставав, мов, герой до остатнього бою, та у серці важка боротьба йшла з самим собою. «Те бажання, – кричало там щось, – випліт сорому й болю, це був кущ огняний, що вилів вирвать людмій на волю. Те бажання, – це був той огонь, і була то та сила, що для мене його винаказ і його ву створила. Те бажання братам помогти і їх сльози обтерти, це той гріх, що за нього я варт і прогнання, і смерти. Ні, не те». «Бережись, і не крию сам душею своєю все бажання святе, та чи гріх не підповз там змією? Чи не був же ти їх ватажком, паном душ їх і тіла, і чи вдасть ті бажання святів твоїм серці не з'їла? Чи новим фараоном для них і ще тяжчим не був ти, бо в їх душу контролем своїм в їх сумління сягнув ти?» Небезпечно ставати в супір діл природних бігове, Легко власний свій забах подать за веління Йогове. Що, як ти сорок літ оцих був, шалом божеським хорий, Замість Божого їм ти накидав власний план тіснозорий? Адже ж може в Єгипті вони, ножачись серед муки, Могли вирости в силу й забрати увесь край свої руки?» Відірвавши від ґрунту їх там і завівши в пустиню, чи подумав ти, може, оцим злочин лютий я вчиню? Що значить безґрунтовій юрубії обіцяти свободу? Чи не те що з землі вирвать дуб і пустити на воду? Чи неправду, говорить Датан, старі гнізда лишили, а новії здобути нема ні охоти, ні сили? О, Його! Явися, скажи, я чинив твою волю, Чи був іграшка власних скорбот І засліплення й болю? О, Йогова, возвися, чи й ти здобуваєш дармове Лиш у пристрасті нашій, у снах, у розбурханій крови? Та Йогова мовчав, Лише чуть лихозвісні звуки, То квіління гієни в яру, Та знавшелись гадюки. Підіймалося сонце над степ, Мов багровеє коло, і промінням, мов стрілами тьму прошибало й коло. У промінні тім небо гора, мов цариця в пурпурі, на всі гори найвище здійма свої ребра понурі. На найвищому шпилі гори вище зломів і кантів хтось недвижно стоїть, мов один з предковічних гігантів. Там високо над чвари землі, на всі шуми і згуки, він стоїть і до неба простяг розпростерті руки. У сходовому сяйві небес в пурпоровім промінню колосальний його силует видно геть у пустиню. І летять із гебрейських шатрів затурбовані зори, мов гонці до гіганта того на осяяні гори. «Се, Мойсей!» Одні одним уста промовляють несміло, та не вимовлять того, що там у серцях защеміло. «Се, Мойсей на молитві стоїть, розмовляючи з Богом, і молитва та небо гуде, мов поломінним рогом». Хоч заціплені міцну уста і не чуть його мови, але серце його розмовля і кричить до Єгове: Підіймається серце, пала, ся небесна естеля, і стоїть на молитві Мойсей, нерухомий, як скеля. Уже полуденний демон степом шле знесилля і змогу, та Мойсея, мов руки чиїсь, підіймаються вгору, і схиляється сонце вниз, вже на фазга вершини, і ляга величезна я тінь від вершин на рівнини, і паде величезна я тінь від Мойсея в останнє, аж униз на гебрейські шатри, мов батьківське прощання а по таборі пострах ішов, Боже, щоб усю хвилю не закляв нас пророк, бо клядьба мала б дивну силу, від такої молитви тремтять земляні основи, тають скелі, як віськ, і дрижить трон предвічний Єгови. І як він заклине нас тепер, і як сонечко сяде, то весь люд і весь край сей вночі безполикі пропаде». А Мойсей борикався, горів, добивався до ціли, І, як ніч залягла на горі, впав на землю зомлілий. Захиталася скеля під ним із усіми шпилями, І безтямний лежав він немов у колисті умами. Якась пісня тужлива над ним сумовито броніла, І рука колихальна його пухова-сніжно-біла. І почулися тихі слова Бідний, бідний, мій сину, ось що з тебе зробило життя за маленьку часину. Чи давно ж я плекала тебе і водила за руку, чи на те ж я дала тебе в світ, щоб терпів таку муку. Скільки зморжків на твоїм чолі, і все тіло, і волосся, що гладила я, наче сніг побіліло. А колись ти від мене при тьмом рвався на бої та герці, Бач, до чого дійшов, а скажи, кілько ран в твоїм серці. Бідна, бідна дитино моя, потерпів я много, Ще й сьогодні на сонці весь день. І пощо було того? На молитві в народу свого і минулий будуще Ти молитвою вникнути рад, ох, дитя невидюще. Ось як камінь із кручі зіпхну, і піде він валиться від скали до скали, з яру в яр і скакати, і биться, тут покине шматок, там другий і летить, і гуркоче, І чи знах, хто де кожний шматок заспокоїться, хоче? Я тверджу, і Єгова не зна, і молись хоч і клінно, а де мусить упасти шматок, там впаде неодмінно. В ньому самім Його керма і вдасть, В Нім самім ота сила, Що назначує місце Йому, Що Його сотворила». І, хоч як твій Єгова міцний, він ту силу не змінить, і одного сього камінця у лету він не спинить, ось пилок, ледве зір твій його добачає тремтіння, а Єгова не може його повернуть в неїсніння, і не може звалити йому йти по шляху не тому, а яким його гонить повік ота сила, що в ньому. Все ж пилок, що ж казать про народ. Многодушну істоту, Де в рух мас вносить Кожда душа частку свого льоту. Про Оріона Пісню течу, про гіганта Сліпого, що, щоб зір Відзискать, мандрував аж До сонця самого. А на плечах поводря ніс Сміхованця хлопчину, що Показував шлях йому все, іншій Кожду годину. Ти до сонця, веди мене, хло, Той вів рано до сходу, А на південь в полудні — під ніч до західного броду, Аоріон іде все та йде, повний віру в те сонце, повний спраги за світлом, що ось йому блисне вже конче. Через гори і мори свій хід велетенський простує, а не зна, що на плечах його хлопчик з нього жартує». Це Оріон, то людськість уся, повна віри і сили, що в страшному зусиллі спішить до незримої ціли. Неосяжний любить вона, вірить в недовідоме, фантастичний, щоб осягнуть топче рідний знайоме. Строїть плани не в міру до сил, ціль не в міру до актів і жартує з тих планів її хлопчик, логіка фактів. І як той дивовижний сліпець, що чужим очам вірить, Все доходить не там, куди йшла, в те трафляв, що не мірить. А ти молишся, бідне дитя, де твій розум, де сила, Ти ж хапаєшся піну благать, щоб ріку зупинила. Щось було спочатку в тих словах, наче чисті води, Віяв свіжістю, добрістю, з них якийсь дух охолоде. Та помало душне що стягло, наче самому пустині, І робилося лячно немов в ніч без світла дитині, і жахнувся Мойсей, і з землі повелікся на силу, і сказав, Пощо мучиш мене, поки ляжу в могилу? Ти не мати моя, з твоїх слів нелюбов помічаю, ти не мати моя, от ти, Азазель, темний демон очаю, відступись, заклинаю тебе, тим ім'ям штирочертним, я не вірю тобі, ти брехун, хоч ти будь і безсмертним. І почулися тихі слова, нерозумна дитина. Ти клинеш мене ним, а я ж сам його сили частина. Що мені твоя вбога клядьба? Ти б умер із очаю, якби сотою частку лишень знав того, що я знаю. Ти клинеш, як твою сліпоту ткнув промінчик пожежі, в якій я живий він понад всі часу й простору межі. Ось розсунув ще крихту тобі, тіснозорості таму, глянь на край той, що він обіцяв правцю Аврааму. І заблизь увесь захід огнем, і уся Палестина стала видна Мойсею згориму широка картина. І незримий товариш його, знай потиху, говорить, бачиш зеркало чорну внизу. Це є мертвеє море. А по той бік високих шпилі до небесної тверді Простягаються круто рядом. Все там кармелю скелі. Глянь на північ, де гори Сіон. Євусеї кочують. А як крикнути добре з гори, а мореї почують. Оця срібна стрічка, Йордан в мертве море впадає. Близько устя його Єрихон бродового жадає. Одинока долина над ним, та тісняться до неї, амуніти по сей бік ріки, по той бік хананеї, а на заході гори верхи, полонини широкі, а на північ мале озерце, і знов гори високі». Ось тобі й палестина уся, край овець і ячменю, від Кадеса до кармеля всю, мов затулиш у жменю, ні шляхів тут широких нема, ні до моря проходу, де ж тут жить, розвиваться, рости і множиться народу. І відмовив понуро Мойсей: хто дав з каменя воду, той сей край перемінить на рай для свого народу? Знову почувся притишений сміх. Віра, горе ворушить, та поглянься новий ряд картин. Те, що статися, мусить. Бач, як суне плем'я твоє, як Йордан переходить, Єргон добуває і скрізь у річках крові бродить. Ось століттями йде боротьба за той шмат Палестини, а мореї, гебреї, хита, амалик, філістіни. Це гебрейське царство, що сліз куштуватиме й крові, а заважить у судьбах землі, як та муха волові. І не вспій воно розцвісти, і розлетиться на части, щоб у пащу могутніх сусід час за час упасти. Ось поглянь, які хмари летять від Дамаска й Галаду, сей де Асур -ас гебреям несе і руїну, і загладу. Ось поглянь, червоніють поля, труп на трупі усюди, все піднявся страшний Вавілон, не загладу і юди». Храм Єгове вогні, а сей тлум, мов комахи по полю, Йдуть по тисячу скованів раз недобитків в неволю. Чуєш плач на руїнах рида, одинокий розумний, Що коритися радив врагам, щоб не впасти до трумне? Як же пустка смердить, але ось, мов, у пітьмі світає, З тих, що тлумом пішли, подивись, як же мало вертає. Щось дрібненьке ворушиться там, коло мурів Салима. Новий люд, новий бог, новий храм, нова сила незрима. І росте, воно б'ється в біді і чіпляється ґрунту. Мов будь той низький і ціпкий, вся готовий до бунту. Понад голови люду того йдуть всесвітні бурі, і панства царства встають і падуть, мов фантоми понурі. Він же в своїм куточку хова непохитне завзяття, і ненависть лиш має для всіх, і незмінне прокляття» та ненависть найтяжча з усіх. Задля іншого Бога, бач, як кубліться біля того храмового порога. Вона плодить ненависть. Ось глянь за тиранським велінням, ідуть сили, щоб плем'я твоє ще раз вирвать з корінням. Чуєш стук се залізна стопа Тих страшних легіонів Що толочить юдейські поля Робить пустку з загонів Чуєш плюск се ворожі мечі Кров юдейською точать Чуєш крик се юдейських дівчат Дикі коні волочать Он де мати голодна їсть тіло свого плоду Он де тисячі мруть на хрестах Світ твоєго народу І ще раз храм Єгове горить І цей раз у останній, Бо що тая рука розвалить те вже більше не встане, і ще раз недобитки пливуть у неволю, як ріки, Та немає вже їм відчини, і не вернуть навіки». І загасний Ізраїля, звізда, щоб вже більше не сяти, лиш ненависть, що в храмі зросла під світом гуляти. Сумніваєшся, вірений меж? Ой, віру, я знаю, це той рай, що жде плем'я твоє у обіцянім краю. Ти для нього трудився, скажи, було за що трудиться? Щоб наблизився він, може, ще схочеш палко молиться? І поник головою Мойсей. Горе моїй недолі, чи ж до віку не вирваться вже люду мому зневолі? І упав він лицем до землі, одурив нас Єгова, і почувся тут демонський сміх, як луна його слова. Гуркнув грім, задрижали нараз гірні глибші основи, і один за одним понеслись перед течією Єгови. Піднялася до стропу небес чорна хмара з ціною, мов ніч мати насупила вид ненавистю грізною, і зморгала бистро у пітьмі огняними мечами, забурчала, як мати, що знай на лиху доню грима, із тривогою слухав Мойсей пітьмий блискавок, мови. Ні не чути, що серцю його у них глас у Єгови. І ревнув понад горами грім. З жаху їжиться волос. завмира серце в груді. Та ні, не його весе голос. Поміж скелі завили вітри їх сердиті йнути, Кліщить душу, мов стогін, та в них ще його не чути. Ось із градом і дощ з лопотів, і заціпала стужа, і в безсилі. Своєму душа подається недужа, Та ось стихли лише води дзурчать, Мов хтось хлипає з жалю, З теплим леготом запах потяг, Старим бінт і мигдалю. І в втім леготі теплім була Таємничая мова, І відчув її серцем Мойсей, це Се говорить Єгова, Одурив вас Єгова, А ти ж був зо мною на згоді. І контракт підписав, і запив мого рич при народі. Бачив плани мої і читав в моїй книзі судьбовій. Бачив кінці і знаю, що я не устоявся в слові маловіри. Ще ти не почавсь материнській утробі, А я кожний твій віддих злічив, Кожний волос на тобі. Ще не йшов Авраам з землі Ур На Гарранські рівнини, А я знав всіх потемків його до останньої днини. богий край ваш вузький і тісний, І багатством не близька, А забув, що тісна і вузька, І найбільших колиска. Прийде час, з неї виведу вас». За підбої та труди, та як мати дитину в свій час відлучає від груди. Тут на полі скупім і худім, наче терен на ріни. Виростайте ціпкі тверді до великої зміни. О, я знаю ту вашу ціпку ненаситну вдачу. Ви б на жизній землі розповзлись наподобу будячу. Ви б і тілом, і духом своїм присмоктались до скиби, і зловив би вас маммон усак, як товстючі риби. Та ж в Єгипті вигнулись в ярмі, наїдавшися ласо, відригаться вам буде повікте єгипетське м'ясо. І зірвавшися з сеї землі, та розбивши всі карби, ви розвіїв тий світ здобувать його соки і скарби. Та за рік я положу твердий на всі ваші здобутки, мов гадюку на скарбі дам вам, з них турботи і смутку. Хто здобуде всі скарби землі і над все їх полюбить, той і сам стане їхнім рабом, скарби духу загубить. Своїх скарбів невольник і пан заціну сліз і крови, щоб збільшити їх мусить він сам руйнувати їх основи. І як п'явка, що кров чужу все, йому лік сама гине, там і вас золотий океан на мілизні покине. В золотім океані вас все буде спрага томити, і не зможе вас хліб золотий ані раз накормити. І будете ви свідки мені з краю світу до краю, що лиш духу кормильців з усіх я собі вибираю хто вас хлібом накормить, той враз з хлібом піде до гною, та хто духа накормить у вас, той зілється зо мною. Ось де ваш обітований край, безграничний, блистячий, і до нього ти людям моїм був проводер незрячий. Ось де ваша відчина осяйна, з всіх найкраща частина, лиш дрібненький задаток її, вам отця Палестина». Це лиш спомин вам буде, лиш сон, невгасаюча туга, Щоб, шукавши її, став мій люд паном земного круга. А що ти усумнився на момент, що до волі моєї, То, побачивши цю відчину, сам не вступиш до неї. Тут і кості зітліють твої, навзірець і для страху, Всім, що рвуться весь вік до мети, і вмирають на шляху. Мов, убийці, що вбили у сні найдорожчу людину, Чути тупіт, чи вихор в степу, чи збувалось пророцтво, це Єгошуа, князь конюхів, і за ним паруботство, гонять стада, кудись то спішать, чи до напад ворожий, всіх їх гонить безіменний страх, невідомий перст Божий, голод духу і жах самоти, і безодні старої, а Єгошуа азично кричить «До походу, до зброї!» І зірвався той крик, мав орел, над німою юрбою, покотився луною до гір, до походу, до бою. Ще момент і прокинуться всі з остовпіння тупого, і не знатиме жеден, що вмить приступило до нього. Ще момент і його шуї крик, гірл сто тисяч повторить, з номадів лінилихся мить, люд героїв сотворить. Задуднять і пустиньi пісок, на болото за місяць, а Вірона камінням поб'ють, а Датана повісять. Ходить Туга по голій горі, мов туман по пустині, сії думи й бажання свої по широкій країні, сипле цвіти й листки, що давно вже зів'яли й пожовкли, підіймає в душі голоси, що давно вже замовкли, що ще вчора байдуже було, нині любий, шановне, що ще вчора топтав, оплював, нині святості повне у гебрейському таборі ніч проминула в тривозі. Скоро світ всі глядять. Він ще там, на скалистій віднозі. Ні, нема. І болоте нема, мовжак смерті холодний. Чули всі ще злоте, без чого жить ніхто з них негодний. Те незрими не схопне, що все поміж ними горіло, що давало їм смисл життєвий, просвітляло і гріло. І безмежна скорбота лягла на затвердле сумління. І весь табір мовчаром попав в отупіння й зумління. Одні одним улиця бліді поглядали без впину, через гори полинуть, як птах. Йордан вбризки розкроплять, єрихонські мури мов лід, звуком трубним розтоплять. І підуть вони в безвість свіків, повні туги й жаху, простувать в ході духові шлях і вмирати на шляху.